Рудомир. Есен! Расториха последната барака и на площада, където имаше толкова живот. Пастрота, музика и песни останаха само купчени с ненужни хартии, счупени стъкло и слама. Оти да си панаират последен празник на умиращото. Лято, а колко тъжно и пусто е сега навред! Мрачното и натегнало от влага. Небе се е свлякло толкова ниско, че ако не са към банарията на новата. Черква и грамадният кичест кестен на Селима, да го подпират, ще се стовари. Секаш върху града и ще го задуши съвсем. Цяла нощ ще рамяло лодъщи едва. Призори спря, за да даде възможност види се на снафите да излязат и. Отворят дюкеаните си. Улиците още са пусти. На изток небето още иска да се. За червия не може. Някаква бледокър минена и вицата се покажена. Хоризонтът изчезне зад мъглите. Вранни е грачат по покривите и разкъсани. Паяжени висят по мокрите дървета. Далеко по главната улица една прегърбена. Фигура крачи за към кафенето на пенсионерите. Там най-рано отварят и. Най-рано идва обикновено старият учител с черните очила, Даскал Милко. Штом... Седна и извади Лула, поръча кафе и се закашля. След него ще дотатрози. Превързан от години крак дядо Демиан Куцият. После дядо Бончо дядо велко. Мута в чията старият бирник при общината стоян грошът някогашният певец. Черковен дядо Йовко славеят и пр. Всеки пристига знае си мястото и на чужди стол не сяда. Кафелията знае. Пъкна всички вкусовете и слабостите и поднася без да пита на един чай. На други тежко сладко кръла турка кафе, на трети танко преверено на. Четвърти с малко захар, на дядо Йовка пък съвсем без захар. Той. Клетието, освен гръдна жаба, си има и захар на болестта, като му донесат. Кафето ще бръкне в левия джоб на жилетката си, ще извади малката на кино. Котика от игли за грамофонни плочи ще си вземе стриперещи пръсти зрънце. Захарини ще го пусне в кафето. Докато чака да поистине, за да не стои. Празен ще почне да кашля и той. Захванат ли двамата единият на танко, Другият по надебело ще се обади и дядо Демяно тъгъла до печката и... След това като подаден знак започват всички заедно. Хак-хак-хок-хок-хок-хок-хо. Цял оркестър от най-странни и чудновати. Своци и инструменти. Един писока тревожно и отчаяно, като изгубено пиле други стържена. Пресеклица като изтърбушена латерна трети, буквално джавка като кучи и... Въпреки, че всяка сутрин в и същи мелодии изпълняват току вище. Някой сбъркал. Надул се уш да вземе някоя висока нота, па се задавил. Ополил за засинял се или изгрухти, изведнъж без време и място или пък. Излети още по високо в някакъв невъзможен фалцет. Затова си имат и капилмастор. Тойът е ти инкобил мустакът, ако всичко върви, гладко той само ще застане прав в средата ще извади дългото си цигаре. Вместо диригентска пръчка и ще заракомаха плавно и в такт. Задавили се, някой и почне да греши, той ще го потупа по гърба, за да му мине, ще му. Донесе водица да сръбне и след това ще бръкне в задния си джопна. Пантелона ще извади смачкани нотни листове и ще почне да ги раздава на послабите изпълнители. Не ще рече на Дядо Йовко. Вземи нотите, че си е позабравил малко. Къде си се покатерил над петолинието, чак? То не е тройната, господи Помилуй. Или пък ехей. Чи е стоине грошне, струващия е сутрин, какво те гълташ? Бемолите без да ги дъвчеш. Или най-сетне. Дядо не е вземи-вземи книжката и гледа и нотите, че много нискоти. скоти. Би е мерник днес. И дядо Дамиан Куцият ще запре за момент, ще поиспъне превързания си краки. Ще свия вежди от болки, след това ще се охили с беззъбата си уста някак. Виновно и ще рече. От влагата е тинко. От мъглата е дядовото. Нали видиш навън каква? Кише е. Разсамва се. Започва пак да рами. Около купчените смет на страхнали от на лютстуд. Циганчета ровят и дирят игли копчета или изгубен някой лев. Липите край. Чешмата на площада свлякли жълтите си дрехи на земята правят утринния си. Душна дъжда. Тропот и тракане на кепенци се чува към чершията, а някъде провлечено и монотонно се носи. Милинки топлее. Пъарят.